Следни заседания на Народното събрание виждаме и чуваме какви законопроекти и теми не намират подкрепа и какви са де-факто коалициите между политическите партии, които отхвърлят, примерно, текстовете за съдебната реформа, за правилата за застраховане, които трябваше да отворят вратата към Еврото и други подобни горещи теми, които на практика служат като лакмус. Погласуването им ще ги познаете. Сега обаче ще обърдам специално внимание на неприятите поправки в закона за домашното насилие, защото знаем насилието в дома се възпроизвежда в насилие в училището, в насилие в обществото и защото имаме пресни поводи да се питаме дали побоят е национална ценност или гордост от Балтиите, с които лидерът на възраждане отличава своя син, който цитирам, раздавал Балтии на ученици, докато разпространявал подписката за референдума срещу еврото, до готовността на ученик от Френската гимназия в София да си штрака не с пръстия, с пусъка на пистолет в час. Вчера, впрочем, училището реши, че ще суспендира неговото присъствие до края на учебната година. Но с това въведение казвам добър ден на Алексей Пампоров, социолог в Българската академия на науките. Добър ден. Въпреки гръмките обещания, че чрез промени в различни закони, най-важният от който очевидно е закона за домаш... също домашното насилие, обещанията че България ще засили защитата, превенцията от домашно насилие и реакцията, когато има такова. На практика видяхме обратното. Народното събрание отхвърли, а, отхвърли два проекта закона. Те трябваше да запълнят дефицитите след отхвърлянето, припомням, на конвенцията yeah. срещу домашното насилие, която пък беше демонизирана. За това имаше тогава много протести във връзка тази конвенция и, и желание и такава борба за нейното ратифициране, защото тогава България щеше да. е Принудени и задължена да направи такива промени. Аз бих казал, че най-важният закон обаче е наказателния кодекс. Целият проблем с домашното насилие в България е, че това се третира като а, нещо свързано с частното право и ако ви набият, вие трябва сами да си се оплачете и ако не си се оплачете, нищо не може да се случи. А, и, и имаме случаи, при които смазвани от бой жени или а, старци, възрастни мъже, отказват да подават жалби, стига се до смъртни случаи. В деня, в който стана този, този инцидент, син оби баща си и партньор на, на, на мъжка жена си, оби нали, жена си. Значи ние имаме в един и същи ден два случая, свързани с убийства, с домашно насилие и казваме в България няма проблем. Не, напротив, имаме много сериозен а, проблем. Добре, вие имате ли отговор? Защо, а, защо е, се оказва, че всички мерки законодателни а, срещу насилието, основано на пол, домашното насилие, най-често насилие срещу жени от техни партньори, било то в брак или без брак, просто в партньорски отношения, защо среща такъв невероятен политически отпор в България? Поради некомпетентност, поради непознаване на, на проблема и поради предразсъдъци. И защото мириша на избори, най-вероятно? Ами, защото мирише на избори, но това пак е поради предразсъдъци, тъй като хората знаят и се сблъскват и виждат а, всъщност унези хора, които имат такива социологически изследвания, а, които показват, че около 200 000 души в България а, подкрепят а, това, че един мъж може да набие жена си, примерно, ако не е съгласен с ние. И това е един много малък процент от хората. Ако го мислим и през избори, това въобще не е аргумент. Аз мисля по-скоро, че наистина е некомпетентност и опит да се показват мускули. Ето, например, за на БСП не беше никакво лош. Но другите а, от техните опоненти гласуваха срещу него. А, защо? Защото е на БСП. Обаче, той не беше добре направен защото пък влиза в конфликт, аз това казвам, че е некомпетентно. Той беше некомпетентно направен законопроект. Има нужда от кризисни центрове във всеки сега един областен град. Това е безспорно. Това, което БСП предлага. Това беше страхотно, което БСП предлага. Но, но то изобщо не беше съобразено с закона за социалните услуги. Значи, начина по който беше предложил, начина по който беше формулирано демонизирането на неправителствените организации. Отдавна е доказано, че е много по-ефикасно за държавата и за общините да се извършват така наречените делегирани услуги, вместо да поддържате огромен щат от държавни служители от общински служители, да делегирате на, на, на неправителствени организации, на, на, на частни фирми да изпълняват със просто по-добра засилена супервизия и сега закона за социалните услуги Въвежда такава супервизия и, и намалява възможността за злоупотреби. Добре, казвате, че закона на БСП не е бил доизкусорен. Беше достатъчно много, много неизкусорен. Ко обаче, обаче, от друга страна. А, този закон, по беше... този начин някаква М отговорност и вина на демократична България, която пък имаше другият законопроект. Така, БСП не го подкрепи него. Другият законопроект беше. С аргументи, които бяха свързани с плашилото джендър. Точно така. Другият законопроект за беше съвършено направен. Беше, беше идеално съответстваше на всички разпоредби, норми и неща, които се а, искат и много важно да се каже той всъщност се прави от трима различни министри на правосъдието и, защото тук казват, внесе Голеди кой си, но всъщност той е, мина през много обществени обсъждания, мина през, през работа в работни групи, специалисти, социални работници, психолози, които работят по тази тема. А, и отговаряше на една нужда отново недостатък на наказателния кодекс. За да може да се предприемат адекватни действия, трябва да се покаже системност. Не може да покажете системност, ако няма регистр. А, аз в момента съм на терен от две или три седмици с един проект с ГДНП и Асоциация Деметра от Бругас и правим интервюта GDNP. с Какво? главна дирекция на националната полиция. Добре, Нека да, а, да изговорим. А, и, и правим а, а, разговори с жертви, ма, пък търпе да и домашно насилие, възрастни, млади, различни хора. И с полицаи включително начина по който законът им връзва на тях ръцете. Защото те понякога не могат да реагират на сигнали, именно заради законовите ограничения. Тоест там, е беше много да важно, важно. Регистър беше. и бързина. Да, за да, може, за да може да има бързина, бързина на реакцията, за да се знае, че даден човек е регистриран като насилник, че е имал с предишни случаи. Другото, което беше много важно в този закон, разширяването на обхвата на жертвите. Сега. Знаете, младите хора, имат си нещо, което. Така, неофициално и чеме гадженце, нали, имаш и излизаш с някого. Ако твой сегашен или настоящ интимен партньор, Започне да те турмози, да те малтретира, да те обижда, да се отнася зле с теб. Не може да бъде предприятие срещу него. Никакви действия по закона за домашно насилие, ако не живеете заедно в едно домакинство. Това разбирате какво безумие. Не, в... Никъде в... В... в правния мир извън България няма такова тясно разбиране за домакинство. Значи, ако не споделяте веднъж дневно хранене и общ бюджет. Край, вие нямате домашно насилие. Това е един правен абсурд, до който се стига в момента в съдебните дела. А... Домакинство, изравнява ли се с брак? Тоест, формално не, основание за брак или. Не, не се изравнява с брак. А да до решение на семейна домакинство? домакинство. Ами, трябва да докажете точно. това казвам. Има, в момента има много, много сложни такива. Uh, то се доказва, примерно през адресна регистрация, mm -hmm. през съобщи деца, има начин, че с който може да се докаже, но пак е. Uh, трябва сам да го водите, служебно да го водите, бавно става. Uh, имахме случаи, при който съда издава незабавна защита. Човек още една седмица посещава жилището накрая. Uh, успява да изнесе всичко от него, оставя го до голи стени, след което uh, се опитва да uh, взриви uh, бившата си. Uh, жена в, в, в това жилище, за негово нещастие, лека му пръст, да, не, не се справя добре и самия той се заривява и се самозапалва. Да, сега ви, но, такива кошмарни да, ситуации, които... Който... Но, но това е рецидив. Оказва, че този човек е има с предишни партньори. Значи, когато, когато имате регистр, такива неща просто не могат да се случат, няма да бъдат допуснати. И добре, всички тези разумни предписания в поправките на закона срещу домашното насилие, на практика не бяха подкрепени от ето този състав на Народното събрание. Затова ми е много интересно, вие като социолог, какво виждате в този тип гласувания? Герб заедно с БСП, заедно с Възраждане... Срещу а... демократична България, продължаваме промяната и ДПС, които подкрепиха промените значи, в, в, в случая закона. Възраждане като цяло са такава радикална партия. Не, те, те, те са против всичко, което е прогресивно, всичко, което е свързано с а, либерална демокрация, а, това, което наричаме европейски ценности, фактически свобода, равнопоставеност. Виждаме, че там има, има голям проблем. Възраждане се на една съвсем друга тема, за която мисля, че прокуратурата трябва в някакъв момент да се самосезира и да обсъжда нали, дали не се нарушават базовите права на награжданите. Има, има такива членове в наказателния кодекс, по които включително сега Лидера на Възраждане инкриминира сина си, никой нямаше да разбере какво е направил сина ми нещата, които сина, сина му, а сина му това, което е направил, е по член 162 от наказателния кодекс е престъпление. Не може да влизате в училищна стая и да заплащате някого с бой, защото не иска да ви подпише подписката, примерно. И това е абсурдно. Нали? Това, това действие прокуратурата на Варненската би трябвало веднага да, е, да той, се осъзира. Той това, не уточнение, е, че това не се е случило в училището. Да, да, училището да, училището казва, че не се е в училището. Да, да, така че нали, там има въпросителни, обаче. Извън училище, пак, значи по принцип, ако нападате някого, ако физически му постегнете заради политическите му при, а, а, симпатии, това е, това е криминално. Значи ако вие ми кажете, аз съм фен на Левски и аз изскоча да ви бия, защото съм фен на ССК, според наказателния кодекс. Говоря, използвам метафората с футболната, нали, за да не говорим с политически партии. Според на кодекс, прокуратурата, прокуратурата това е престъпление, което прокуратурата трябва да се сезира. Няма нужда да вие да, да ме съдите, за, че съм ми нападнал. Аз това ще ви попитам. Всъщност ние това, което прочетохме от лидера на Възраждане, е похвала, похвала към неговия син, гордост от сина му за това, че е, цитирам, раздавал балти на Евробабаид, и то се оказа, че не са бълтия или нещо такова в крайна сметка. Нали? Това е била една хвалба като за предприятелите, като не след риболов, нали. Всъщност, Може би, хвалбата, абсурно. какво говори хвалбата По повод на това, че някой раздава. А, раздава справедливост, така както е, разбира, с шамари, защото балти, нали, значителства. За това, това и казах, че. А, той инкриминира сина си. Значи прокуратурата на база на това, което той обяви в медиите, може да, бъде, да се самосезира. И за сина му, и за него. Значи, това са недопустими, недопустими изказвания срещу правата на гражданите, срещу гражданските, гражданските свободи. за това ви казвам, аз не, се, не, не, не, не си го измислям. Просто има членове в наказателния кодекс. По-странното е, че, че към момента прокуратурата във Варна очевидно не се не, не действа по въпроса. Нямаме задържане на някой, който призувава към насилие. Това е това абсурдна, абсурдна ситуация. Нали? Сега на нас насилието ни е тема и то насилието, което се случва и в дума, и в партньорствата. Аз се връщам на този разговор общия разговор за това как се позиционират политическите играчи, между които ние сега ще правим избор. Поредния, предсрочен избор на парламент, ами... парламентарни избори. Казахте, че възраждане са радикални. За какво обаче говори това, че ГЕРБ и БСП на практика застанаха от тази страна? А, ГЕРБ се разцепи. ГЕРБ очевидно се изплаши да заеме позиция. Там виждаме, че, има, че имаше различни Позиции, това, това пък говори за демократичност вътре в партията. Сега не бих могъл да ги стигматизирам. За мен големия проблем всъщност е, че 80, над 80 депутати изобщо не влязаха. Една трета от депутатите се изплаши. И те бяха от всички партии. Въздържалите се. Те... Плюс въздържалите се. Имаше въздържали се. Имаше и такива, които изобщо не влязаха. Не влязаха в, в, в, в зала. Значи имаме проблем не, не, не, не, не че са гласували въздържава mm -hmm. си. А, една трета от депутатите не се появиха на работното си место. Ама пак е гласували въпрос на изчисления. Може 40... да се види, в кои, кои партии са имали най-много депутати, които някъде са се покриели. Така така, е, така е, има и такива, но, които са но, били почти в пълния си състав. Въпреки това пак казвам. Всички партии се спасиха. Това е много страшен феномен. Това означава, че че а, хората се страхуват да вземат позиция, че изборите, самоцелта да се докопаме до кокала е по-важна от, от решаването на изключително важни проблеми. Аз не бих гласувал за нито един депутат, за който разбера, че не е писъствал. Може да каже, не искам да подкрепя закона, може да каже, подкрепям закона, но онзи, който се е изплашил, страхливците, според мен, нямат място в българската политика. Благодаря ви, Алексей Пампоров, социолог. А след кратките новини в 10.30 продължаваме по темата, защото според последните данни на Националния статистически институт от проучване, оповестено през ноември 2022 година, 36,3% от младите жени в България на възраст между 18 и 29 години са били насилвани от свой настоящ или бивш партньор.